A tizenegyedik fejezet. Beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz mondván: Mondjátok Izrael fiainak: ezek azok az állatok, amelyeket ennetek kell a föld összes állatai közül. Mindent, aminek hasított körme van és kérődzik az állatok közül, megehettek. Ezeket azonban ne egyétek a kérődzők vagy a hasított körműek közül, a tevét, mivel kérődzik ugyan, de nem hasított a körme, a tisztátalanok közé számítsátok. A szirti borzot, mely kérődzik, de nem hasított körmű, ezért tisztátalan. A nyulat sem, mert az is kérődzik ugyan, de nem hasított körmű. A disznót, mely hasított körmű, de nem kérődzik. Ezek husát ne egyétek, a hullájukat se érintsétek, mert tisztátalanok számotokra. Ezek azok, amelyek a vizekben születnek és megszabad enni. Mindazt, aminek uszonya és pikkeje van, akár tengerben, akár a folyókban, akár a patakokban, ehetitek. Aminek azonban nincsen uszonya és pikkeje, csúszómászó vagy bármi hasonló, ami a vízben mozog, utálatos számotokra és el kell vetnetek. Húsukat ne egyétek és kerüljétek a hullájukat. Minden, aminek nincsen uszonya és pikkeje a vizekben, tisztátalan számotokra. Ezek azok, melyeket a madarak közül ne egyetek és kerülendők számotokra. A kesejű, a szakállas kesejű, a rétisas, a fekete kánya és a vörös kánya különféle fajtái, a varjak különféle fajtái, a strúc, a kuvik, a sirály, a karvajok különféle fajtái, a füles bagoly, a bagoly, a kormorán, a vöcsök, az ibisz, a pelikán, a fehér keselyű, a gólya, a különféle gémek, a bubosbanka és a denevér. A szárnyasok közül a négy lábúak utálatosak legyenek számotokra. Ami azonban négy lábú, de a hátsó lába hosszabb, és ezekkel ugrik a földön, azokat megehetitek. Ilyen a vándorsáska, a szolhamsáska, a hargolsáska, a hangapsáska, mindegyik a maga nemében. Az összes többi szárnyas, aminek négy lába van, elvetendő számotokra. És aki a hullájukat érinti, beszennyeződik és tisztátalan lesz estig. És ha valakinek ezek hulláit vinnie kell, mossa ki a ruháit, és tisztátalan lesz napnyugtáig. Minden állat, aminek van körme, de nem hasított, és nem is kérődzik, legyen számodokra tisztátalan, és aki érinti, megfertőződik. Ami a négy lábú állatok közül talpon jár, Tisztátalan lesz. Aki a hullájukat érinti, Tisztátalan egészen estig. És aki ilyen dögöt visz, Mossa ki a ruháját, És tisztátalan lesz estig, Mert mindezek tisztátalanok számotokra. Ezeket is a tisztátalanok közé kell számítani azok közül, Amelyek a földön mozognak. A vakondokot, az egeret, a különféle gyíkokat, a gekkót, a fürge gyíkot, a zöld gyíkot, a szalamandrát és a kaméleont. Mindezek tisztátalanok. Aki a hullájukat érinti, tisztátalan lesz estig. És amire ráesik valami a hullájukból, beszenyeződik. Minden faedény, ruha, bőr, zsák és minden edény. Vízbe kell tenni, és estig tisztátalannak számít, azután megtisztul. A cserépedény pedig, amibe ezekből valami beleesett, beszennyeződik, és össze kell törni. Minden étel, amit estek, ha ilyen edényből víz ömlik rá, tisztátalan lesz. És minden folyadék, amit ilyen edényből isznak, tisztátalan és bármi ezeknek a hullájából ráesik, tisztátalan lesz. Akár a kemencét, akár a lábas fazekat szét kell rombolni. Tisztátalanok, és tisztátalanok lesznek számotokra. A forrás azonban, és a ciszternák, és minden gyűjtött víz tiszta marad. Aki pedig a hullájukat érinti, tisztátalanná válik. Ha vető vetőmagra esnek, nem szennyezik be azt, ha pedig valaki beáztatja a vetőmagot, És utána esik rá a hulla, Tisztátalan lesz számotokra. Ha olyan állat hullik el, Amit megszabad ennetek, Ha valaki megérinti, Tisztátalan lesz estig. És ha valaki eszik belőlük valamit, Vagy a hulláját viszi, Mossa ki a ruháját, És tisztátalan lesz estig. Minden, ami a földön csúszik, Utálatos, és ne egyétek. Minden, ami a hasán csúszik, vagy ami négy lábon mászik, vagy sok lába van, vagy a porban kúszik, ne egyétek, mert utálatos. Ne fertőzzétek meg a lelketeket, ne is érintsetek ilyet, hogy tisztátalannál ne legyetek. Mert én vagyok a ti uratok istenetek. Szentelődjetek meg, és szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Ne szennyezzétek be a lelketeket Semmi csúszómászóval, Ami a földön mozog. Mert én vagyok az Úr, Aki kivezette titeket Egyiptom földjéről, Hogy Isten legyek számatokra. Szentek legyetek, Mert én is szent vagyok. Ez az állatok és madarak és minden vízben mozgó és földön nyüzsgő élőlény törvénye. Hogy ismerjétek a tiszta és tisztátalan különbségeit, és tudjátok, hogy mit kell ennetek, és mit kell elvetnetek.